Театр. Театр це один з видів мистецтва. На сцені перед глядачами актори розігрують різні за змістом п'єси: трагедії, драми, комедії. Сучасний театр веде свою історію з часів давньої Греції. Він увібрав у себе музику і танок, поезію і прозу, живопис і дизайн. Театр у давнину. У давній Греції виникли жанри трагедії і комедії. У грецькому театрі події, які відбувалися на сцені, коментував хор, тоді як актори за допомогою міміки зображали своїх персонажів. Вистава відбувалась просто неба. Глядачі розміщувались на схилах пагорба, а актори виступали на рівному майданчику, який називався Орхестра. Із середини першого століття до нашої ери почали будувати театри з рядами кам'яних лавок, такі як у театрі в Апідаврі. Римляни першими почали використовувати декорації, що їх піднімали та опускали під час дії. Сцена піднімалася над оркестром, як і в сучасних театрах. Відродження театру в Європі У часи середньовіччя театр в Європі практично припинив своє існування. В 16 столітті Уільям Шекспір та деякі інші драматурги відродили його. Усі ролі в спектаклях тоді виконували чоловіки і хлопчики. Вперше актриси з'явились у трупах мандрівних італійських театрів, які розігрували комедії Дель Арте. Комічні п'єси за участю постійних персонажів масок. У Японії особливої популярності набув аристократичний театр «Но» та народний театр Кабукі Портал і сцена у XVI столітті англійські театри являли собою круглі дерев'яні будівлі з відкритою сценою. В 17 столітті з'явилась авансцена або просценіум і портал – арка, яка відділяє сцену від глядацької зали. За ним чекали свого виходу актори чи перебували робітники сцени, яких глядачі не повинні були бачити. Найбільший внесок у розвиток Європейського театру 17 століття – зробив Девід Гаррік 1717-79, актор, драматург і антрепренер, який ставив п'єси як своїх сучасників, так і Шекспіра. М'юзик-холл, опера і балет Починаючи з XIX століття, дедалі більшої популярності почав набувати м'юзик-холл, де давали вистави актори, естрадні співаки і коміки, які виступали перед галасливою публікою, яка бурхливо реагувала на побачене. Опера і балет також розпочали свою тріумфальну ходу в XIX столітті. До цього ж періоду належить і поява в театрі електричного освітлення, великої кількості декорацій, сцени, яка оберталася, вражаючих спецефектів з водою, димом, світлом тощо. Постановка спектаклів стала настільки складною, що на початку ХХ століття деякі режисери почали закликати до простоти і відмовились від розкішних декорацій. Серед нововведень можна відзначити відкриту сцену, яка виступає в зал, театр з круглою сценою, навколо якої розміщується публіка, а також театри просто неба. Сучасний театр Спектакль у сучасному театрі створюється працею великої групи людей. Крім акторів і режисера, це ще й ті, на кому лежить турбота про технічне забезпечення вистави. Дизайнери, декоратори, робітники сцени, костюмери, гримери. Сучасні театри в своїх постановках використовують висококласне електронне устаткування, освітлювальні та звукові системи але живій традиції. Побудований ще в часи античності театр в Епідаврі і далі ставить класичні грецькі трагедії. А відроджений лондонський театр «Глобус» дає можливість сучасній публіці побачити п'єси Шекспіра у тому вигляді, як вони розігрувалися за життя автора. Іллюстрації Метрополітен-Опера Нью-Йоркський театр «Метрополітен-Опера» Існує з 1833 року. У 1966 році він переїхав до нового приміщення в Лінкольнівському центрі сценічних мистецтв. У театрі ставляться опери і балети. Його трупа налічує близько тисячі осіб. Конструкція театру Метрополітен Опера Сцена. Зал, розрахований на 3800 глядачів. Задник. Освітлювальна апаратура, костюмерні, персовна сцена з декораціями для чергового акту, репетиційний зал балетної трупи, адміністративні приміщення. Ляльки в індійському театрі маріонеток за вишки до трьох метрів. Як правило, це персонажі драматичних п'єс про кохання, підступність, сміливість і відвагу. Театр «Глобус». Лондонський театр «Глобус» був заново відбудований у 1614 році, після того, як роком раніше пожежа знищила колишнє приміщення. Глядачі тут розміщувались на галереях чи стояли біля сцени. Саме в «Глобусі» відбулись прем'єри більшості шекспірівських п'єс. Давньогрецький драматург Софокл, близько 496-406 років до нашої ери. Створив 123 трагедії. Уільям Шекспір 1564-1616 найвидатніший англійський драматург. Окуні вважається родоначальницею театру Кабукі, який виник на межі 16-18 століть. Жан-Батист Мольєр 1622-73 створив жанр комедії у французькому театрі. Семюел Беккетт, 1906-1989, один із основоположників драми «Абсурду». Теннесі Уільямс, 1911-1983, писав п'єси драматичного змісту.